Capitolul 8. Northern se scrie N-O-R-T-H-E-R-N. Teritorii. Zatop se scrie T-O-P. End se scrie E-N-D. Caracterizare generală. În nordul extrem. Primul traseu prin Outback se scrie o u t b a -N. C. Prin Darwin cu un prieten ocazional La un alt hotel Pentru ruxaciști. O zi în teritorii Wildlife Se scrie W-I-L-D L-I-F-E Park În celebrul parc Kakadu Se scrie K-A-K-A-D-U Croazieră pe Yellow se scrie y e -L, l o w water un zbor deasupra parcului aborigenii turism ecologic în centrul deșertic uluru stânca sacră a aborigenilor la centrul cultural aborigen o stațiune turistică impresionantă kaka se scrie k a -K a tjuta se scrie t G u t a plimbare într-un peisaj selenar. Șeful parcului, ghidul meu personal. Alice Springs, capitala deșertului. Denumirea populară și turistică, top-end, nu este pe deplin adecvată pentru a desemna întregul teritoriu de nord. Expresia care ar putea fi tradusă prin extremul nord, este folosită pentru a desemna partea nordică a teritoriului de nord în care se află capitala Darwin. Parcul Kakadu, Arnhemland se scrie A-R-N-H-E-M-L-A-N-D și orașul Catherine se scrie K-A-T-H-E-R-I-N-E. Pentru simetria denumirilor populare folosite la toate statele și teritoriile, mi-am permis această licență. Cu această precizare pot trece la prezentarea generală a teritoriului de nord, dar nu înainte totuși de a spune că, oarecum, paradoxal, fiind vorba de un component de rangul 2 al Australiei, tocmai în Northern Territory am ajuns de două ori, ceea ce nu s-a întâmplat cu niciunul dintre statele Australia, este adevărat că în Canberra, Australian capital Territory, unde am fost nevoi să revin de câteva ori. Dar faptul este explicabil atâta vreme cât aici am avut stabilit și cartierul general. Călătoria a fost concepută jur, adică am plecat din Canberra, am trecut peste Sydney pe care îl vizitasem, am continuat cu Queensland, am trecut în Northern Territory, de aici am ajuns în Western Australia, apoi m-am îndreptat spre est în South Australia, continuând cu Victoria, Tasmania, apoi la Melbourne, din nou la Canberra, apoi în final Sydney și acasă. Cum s-a întâmplat să revin în teritoriul de nord, făcând această excepție la prima vedere nemeritată și nejustificată pentru o zonă în care vizitasem deja ceea ce mă interesa în mod deosebit, parcul Kakadu. În timp ce mă aflam la Perth, îmi trecuse prin cap ideea de a renunța la centrul deșertic. Aceasta însemna să nu vizitez una dintre cele mai interesante zone ale Australiei și nu mă puteam împăca de fel cu acest gând. În schimb, aș fi evitat un traseu lung și dificil de 3000 de kilometri care presupunea două călătorii lungi și obositoare. Într-un timp scurt de câteva zile trebuia să călătoresc 45-50 de ore. Totuși, am ales varianta mai complicată, numai pentru că turul Australiei să nu rămână doar un conjur al continentului. În mod serios vorbind, mă interesa foarte mult zona Uluru-Kata-Juta, din centrul deșertic, și acest argument a fost mai puternic decât oboseala pe care, până la urmă, am trecut-o cu bine. Această zonă se afla în sudul teritoriului de nord, și așa se explică faptul că aici am avut două programe la distanță de câteva săptămâni, Teritoriul de nord a căpătat acest statut în anul 1978, la patru ani după ce Taifunul Tracy a devastat orașul capitală Darwin. Hotărârea autorității federale a avut în vedere tocmai nevoia de a sprijini eforturile de reconstrucție a orașului. Am explicat în prima parte a cărții care e deosebirea dintre un stat și un teritoriu ca unități administrative ale Australiei. Într-adevăr, Teritoriul de nord nu răspunde criteriilor pentru a fi ridicat la rangul de stat. Cu o suprafață imensă de 1.350.000 km pătrați, el are o populație de numai 180.000 de locuitori, iar economia, mai puțin turismul, nu are nici o contribuție majoră în ansamblul țării. În afara top-end-ului propriu-zis, cu vegetație abundentă, cea mai mare parte a suprafeței este semideșertică, unde populația are o foarte slabă densitate, iar activitățile economice reduse. Este interesant că în teritoriul de nord trăiesc foarte mulți aborigeni, unul din patru locuitori ai teritoriului fiind băștinaș, adică circa 40-50.000 de, de aborigeni din totalul de 330.000 de existenți în toată Australia. Clima teritoriului de nord, E într-o măsură diferită de cea din alte state. Aici e mai accentuată limita dintre iarnă și vară, în sensul că celelalte două anotimpuri sunt practic inexistente. Din mai și până în octombrie este ceea ce australienii numesc dry, se scrie D-R-Y, season, se scrie S-E-A-S-O-N, adică iarnă fără precipitații. Iar între noiembrie și până în aprilie este wet season, respectiv vară cu ploi abundente, dar care cad neuniform cele mai multe precipitații fiind înregistrate în nord. O trăsătură caracteristică a acestei clime constă în aceea că ploile abundente din nord afectează mare măsură transportul și, în consecință, turismul din zonă. Drumurile sunt inundate și parcurile naturale așișderea turiștii fiind avertizați asupra imposibilității de a se aventura, chiar dacă dispun de mijloace de transport adecvate. În schimb, sonul care aduce ploile neplăcute pentru turiști este binefăcător pentru vegetația bogată din nord. Teritoriul de nord este străbătut pe întreaga sa lungime, circa 1500 de kilometri de Stuart, se scrie S-T-U-A-R-T, Highway, se scrie H, I, G, H, W, E, Y. Șoseaua ce continuă și pe teritoriul Australiei de Sud, pe circa alți 1.500 de kilometri. În acest fel, ea este coloana vertebrală a Australiei, pe care o împarte în două. În teritoriul de nord există numai circa 500 de kilometri de ferată. Acest segment face parte din faimosul traseu al trenului denumit The Gun se scrie G-H-A-N. Trenul face legătura între Adelaide în sud și Alice Springs la nord, de fapt chiar în centrul deșertic. Astăzi traseul de circa 1500 de kilometri se parcurge în circa 25 de ore. Din câte am putut constata, trenul nu este asaltat de călători, în ciuda confortului rezonabil și al peisajului interesant prin care trece. Viteza mică și prețul destul de mare fac ca foarte mulți călători, turiști, localnici, etc. să prefere autocarele mai rapide și mai ieftine. Mai curând, The poate fi folosit doar ca un moft turistic. Cândva acest traseu se parcurgea cu cămilele aduse din Afganistan. De aici vine și denumirea prescurtată a trenului. În anul 1929, traseul liniei ferate a fost prelungit spre nord până la Alice Springs, dar ideea nu a fost prea fericită, căci din cauza lipsei de eficiență, în anul 1982 s-a renunțat complet la The Old Gun, construindu-se o nouă cale ferată, aceea cunoscută drept modernul Gun. Responsabilii turismului din zonă au adus în actualitate vechiul Gun prin introducerea segmentului respectiv în circuitul de vizitare de către cei interesați. Șoseaua de la nord la sud suplinește mare măsură acest neajuns, ținând seama de foarte puține orașe și localități însemnate și de costul enorm al construcției unui drum de fier, în condițiile în care nici activitățile economice nu sunt intense, lipsa transportului feroviar pare a nu se resimți prea mult. În schimb, există suficiente drumuri, unele foarte bune, mai ales în nord, care servesc activitățile economice și nevoile oamenilor. Cel mai mare beneficiar al sistemului de transport auto rămâne turismul. Linia de telegraf construită și instalată în secolul trecut pornește din sudul continentului Adelaide și traversează de la sud la nord Australia. La Darwin s-a realizat conectarea acesteia cu Anglia și Europa pe subapă, via Indonezia. Orașul Darwin, capitala teritoriului de nord, are cel mai mic număr de locuitori dintre toate capitalele de state, abia 80.000 de locuitori. În schimb, are istorie care, deși adesea potrivnică, dă motive de mândrie oamenilor de aici. Iată câteva coordonate. În anul 1839, vasul Beagle, se scrie B-E-A-G-L-E, ajunge la Darwin, dar marele naturalism nu se află în echipa de cercetători. Totuși, localitatea a fost botezată cu numele lui Charles, se scrie C-H-A-R-L-E-S, Darwin, de către un grup de colegi cu care acesta a făcut echipă în 1835 în insulele Galapagos, se scrie G-A-L-A-P-A-G-O-S, azi aparținând ecuatorului, din largul Oceanului Pacific. Charles Darwin vizitase totuși Australia în anul 1836 când a acostat la Sydney, el a făcut atunci și o excursie în Blue Mountains, care nu i-au lăsat o bună impresie. De altfel, părerea lui Darwin despre Australia a fost în general negativă, el afirmând, citat, «Numai o acută necesitate m-ar putea face să emigrez aici». Am încheiat citatul. Mă întreb ce-ar putea spune același Darwin despre aceleași locuri după mai bine de un secol și jumătate. În timpurile coloniale ale secolului XIX, orașul a purtat două nume, mai întâi, cum am arătat, Port Darwin, apoi Palmerston. Se scrie P-A-L-M-E-R-S-T-O-N, pentru ca în acest secol să se schimbe în mai simplul Darwin. În afară de Sydney, Darwin este singura capitală întinsă direct la ocean, el constituie poarta de intrare aeriană și maritimă dinspre Asia în Australia. Datorită amplasării sale izolate departe de zonele cu activitate social-economică intensă, Darwin nu este o destinație definitivă pentru mulți australieni sau emigranți. Turiștii care ajung aici rămân doar câteva zile animați de intenția și satisfacția de a vizita câteva parcuri extrem de interesante. Între acestea, Cacadu National Park este cunoscut în toată lumea și căutat de turiști ce vin din toate colțurile pământului. E drept că frumusețea, valoarea naturală însăși și faptul că a fost înscris pe lista UNESCO a Patrimoniului Mondial au contribuit în cea mai mare parte la succesul său turistic. Celelalte două parcuri importante se numesc Litchfield. Se scrie l i t c h F-I-E-L-D și Teritorii Wildlife Park. Toate trei pot fi vizitate fără dificultate aflându-se la 1-2 ore de mers cu mașina de Darwin. Populația orașului este eterogenă tocmai datorită poziției geografice pe care o ocupă, aflându-se foarte aproape de Asia. Aerul cosmopolit, simțul aventurii și inclinația spre consumul de bere bună sunt și ele alte elemente care fac din Darwin un oraș interesant chiar și pentru turiștii în trecere. În timpul celui de-al doilea război mondial, Darwin a fost sinta unor puternici atacuri armate din partea Japoniei. Orașul a fost distrus, dar toată Australia s-a unit în jurul nenorocirii și în scurt timp a fost reconstruit. Perioada de înflorire nu a durat prea mult pentru că în anul 1974, după ce se configurase într-un oraș modern și complet refăcut, s-a năpustit asupra lui o altă nenorocire. De această dată a fost o catastrofă naturală. Uraganul de origine musonică, Tracy, se scrie T-R-A-C-Y, a devastat orașul cu viteza extraordinară de 200 de kilometri pe oră, ceea ce a determinat pentru a doua oară o solidaritate exemplară a tuturor australienilor. Astăzi, orașul arată care născut din propria cenușă, și chiar la dimensiuni mai puțin impresionante și la o populație de numai 80.000 de locuitori, Darwin își primește cu ospitalitate și confort într-o frumoasă haină arhitecturală și turistică pe cei care se încumetă să ajungă la capătul lumii australiene. Aș aminti câteva distanțe ce trebuie parcurse de turist pentru a ajunge aici, din diferite alte orașe, cu precizarea că avionul le scurtează atât de mult, încât practic nu mai contează, numai că intervine obstacolul bani. De la Keynes, pe coasta de est, la nordul statului Queensland, am avut nevoie de 41 de ore, circa 3000 de kilometri, pentru a ajunge la Darwin. De la Darwin am călătorit 56 de ore până la Perth, Capitala lui Western Australia, de la Adelaide până la Darwin, traversând Australia de la sud la nord, se parcurg peste 3.000 de kilometri în circa 45 de ore. Melbourne și Sydney, Brisbane și Canberra se află la distanțe asemănătoare, dacă nu mai mari. Imaginați-vă o călătorie de la Hobart, capitala Tasmaniei, până la Darwin. Trebuie să iei avionul, e drept numai pentru o oră de zbor, pentru a ateriza la Melbourne, pe mainland, se scrie M-A-I-N-L-A-N-D, iar de aici să te îmbarci pe un autocar de cursă lungă pentru câteva zile de călătorie terestră. Așa încât e de înțeles de ce orașul Darwin nu are mari șanse de a deveni o așezare umană cu greutate în viața Australiei. Și totuși viața orașului e destul de animată, iar turiști au ce să facă acolo dacă ajung. Dacă raportăm impresiile mele de călător la Darwin, la elementele amintite mai sus, acestea nu pot fi prea bogate. Câteva merită totuși amintite, fiindcă reflectă, pe de o parte, starea de spirit în care m-am aflat și, pe de altă parte, experiențele cu oamenii, programele de documentare și felul în care m-am descurcat într-un loc în care nu se punea problema vreunui sprijin din afară. Am plecat din Cairns într-o zi de joi la prânz, eram pregătit pentru cea mai lungă călătorie cu autocarul. Urma să străbat 3000 de kilometri în 41 de ore, potrivit orarului acelei curse, știind că voi ajunge la Darwin sâmbătă dimineață. În afara atmosferei din autocar, care de acum îmi devenise familiară, și a pauzelor mai lungi sau mai scurte făcute pe traseu cu activitățile obișnuite, această nouă experiență nu mi-a adus noutăți notabile. M-aș opri doar la muntele Isa, un oraș minier de tradiție, unde am făcut o pauză de câteva ore. Eram deja suficient de bronzat pentru ca să folosesc acest timp stând pe iarbă la soare. M-am lăsat în pantalon scur și m-am aciuiat pe lângă o stropitoare mecanică pe care o foloseam din când în când drept duș. Împrimbările mele scurte, de altfel, în împrejurimile motelului mă întâlneam cu localnici și cu companion de autocar, schimbând impresii fără nicio importanță. Până când, la un moment dat, observ un grup de bărbați care comenta un monument ce reprezenta un miner în plină activitate. Se putea observa că nu era terminat, iar acei oameni, între care și autorul, un sculptor de 35-40 de ani, discutau despre ultimele preparative în vederea dezvelirii monumentului. Toate acestea l-am aflat după ce am intrat în vorbă cu ei, manifestându-mi admirația pentru execuția artistică remarcabilă. Apropierea de ei a fost inspirată. Am cunoscut pe artist, l-am cerut permisiunea să fac o fotografie monumentului, chiar împreună cu sculptorul, dar, aflând rostul meu prin Australia, m-au rugat să nu public niciun articol în Australia până la sfârșitul lunii decembrie, când urma să aibă loc inaugurarea. Oricum, nu-mi trecea prin cap să scriu ceva pentru un ziar australian, așa încât nu mi-a fost greu să mă țin de cuvânt. E adevărat că în țară la mine am publicat câteva articole despre acel monument, dar am făcut-o mult mai târziu. Unul dintre acei domn nu era altul decât directorul unui centru cultural aborigen pe care îl observasem și singur, dar nu mi-am pus problema să-l vizitez. Directorul m-a invitat el singur înăuntru, sugerându-mi să acord atenție exponatelor ce reprezentau aspecte legate de un important sit arheologic situat la oarecare distanță de muntele Isa și pe care oricum nu aveam timp să-l vizitez. Era vorba de Australian Fossil, se scrie F-O-S-S-I-L, Mamal, se scrie M-A-M-M-A-L, Site, se scrie S-I-T-E. Valoare culturală excepțională înscrisă pe lista Patrimoniului Mondial. Nu regretam că am pierdut o oră de plajă, ba chiar m-am felicitat pentru inspirație. Ne-am continuat călătoria pe o distanță de circa încă 100 de kilometri până la Tenant, se scrie T-E-N-N-A-N-T, -N -N -N Cric, se scrie k r e e k Un oraș mic situat la întretăierea șoselei pe care mergeam cu mare arteră de circulație Stuart Highway, care duce la Darwin în nord și la Alice Springs și Adelaide spre sud. Când am ajuns la Catherine, mai aveam de parcurs numai 300 de kilometri până la destinație. Începuse să se lumineze, iar eu dădeam semne de nerăbdare. Unele erau plăcute, fiindcă mă gândeam la marea șansă de a mă afla foarte aproape de Kakadu National Park, la care visam din țară cu aceeași speranță minimă cu care mă gândeam și la marea barieră de corali. Acest parc mi era însă și mai departe decât minunea de lângă Cairns. Alte neliniști erau cauzate, ca și în alte locuri, de felul în care voi reuși să mă descurc, fiindcă și în Australia multe lucruri depind de oameni, de impresia pe care le lași, de capacitatea lor de a înțelege bine ceea ce vrei să faci și că merită să fi sprijinit. Totuși, ajungând în capitală, eram într-o câtva optimist, deoarece urma să mă prezint la instituțiile respective cu recomandarea clară și directă din partea șefilor de la centru. Oboseala începuse am dat îrcoale. după două nopți nedormite era cât se poate de normal, și pe ultimii 300 de kilometri nu mă mai interesa peisajul. Încă din ziua precedentă devenise destul de monoton. Am preferat să-mi schițez programul de ședere la Darwin, făcându-mi diferite variante. Unele mai optimiste, altele mai puțin. Cam pe la ora 8 dimineața, eram deja debarcat în bas terminal, stația principală auto să mi încep aventura de câteva zile. Oricât de mult m-aș fi strădui să evit timpii morți de sâmbătă și duminică, nu mi-a reușit întotdeauna. Așa s-a întâmplat și la Darwin. Din autogară sunt informat că peste drum, pe colț se află o agenție turistică. În realitate, am nimerit-o și mai bine, fiindcă acolo am dat peste Darwin Region Tourism Association, adică o asociație de agenții turistice. Discuția cu doamna Jacqueline Stefan, senior consultant, care avea și unele prerogative în luarea deciziilor de mai mică importanță, m-a înțeles foarte bine și foarte repede, bineînțeles după ce am explicat cu argumente concrete că merit să fiu sprijinit. Cum a doua zi era duminică, am fost foarte mulțumit că mi-a oferit un complementării pass pentru Teritorii Wildlife Park. Interesant și îmbucurător pentru mine a fost că am putut chiar alege între acest parc și Lichfield National Park. Știm foarte puține despre ambele, l-am ales pe primul. Mi-am dat seama că am fost inspirat, mai ales că programul era stabilit chiar pentru a doua zi, duminică. Am vrut mai întâi să cunosc orașul. Fiind așa de mic, nici nu mi-am pus problema să folosesc un mijloc de transport în comun. Am dat o prin centru, am vizitat câteva biserici catolice cu arhitectură modernă, am ajuns în centrul civic, în care se distinge clădirea nouă a Parlamentului și am încheiat periplul cu o scurtă plimbare pe faleză. În timp ce încercam să descifrez o hartă a centrului orașului, dintr-un parc amenajat în pantă observ că urcă un tip cu o pălărie australiană și cu o alură de localnic. Era sâmbătă după amiază și mi s-a părut că nici amicul nu avea o treabă anume, ci parcă abia aștepta să intre în vorbă cu cineva ca să-și omoare timpul. Nu m-am înșelat în presupunerea mea. După un salut reciproc mă întreabă ce fac la ora aceea în Darwin, când aude că sunt din România și interesat serios și prietenește de Australia, mai ales aflându-mă în orașul lui, mi-a propus să-mi fie ghid pentru câteva ore. M-a întrebat dacă am vizitat tunelul, din timpul celui de-al doilea război mondial. Normal, nu-l vizitasem, iar amicul m-a lăsat să înțeleg că altceva nu prea aveam de văzut în Darwin, dar am putea face o plimbare împreună. Ne-am învoi și am coborât prin același parc despre care mi-a explicat că, în urmă cu câțiva ani, acolo era o zonă accidentată și plină de mizerie. Acum, într-adevăr, era o plăcere să te plimbi printre copaci, arbuști și tufișuri, pe alei frumos amenajate... Între timp, ghidul meu ocazional mi-a spus că e inginer-geolog, dar atunci scotea bani din alte îndeletniciri. Ajungem repede la tunelul de care împomenise și la intrare cine era ghid. Chiar un amic de-al lui. A fost clar că nu am plătit cei 5 dolari prețul de vizitare. Tunelul nu este impresionant prin dimensiuni, ci prin semnificație. În timpul războiului a fost folosit ca adăpost pentru populație, iar acum avea regim de muzeu. Inițial fusese un tunel de aducțiune a apei. În drum spre hotel cu sacoșa, de la cumpărături după mine, am avut o experiență de altă natură, dar poate mai interesantă. Pot anticipa chiar să vă spun că a fost un succes. Mai întâi trebuie să știți că, în general, aborigenii nu sunt foarte comunicativi. Mai curând se supără când vrei să intri în vorbă cu ei și sunt și mai puțin dispuși să-ți vorbească despre ei și viața lor. Aceștia sunt aborigeni obișnuiți, de rând, care, deși trăiesc în mare parte la oraș, nu se simt în largul lor în contactul cu oamenii din lumea civilizată. Acest fel de comportament este sesizabil, în special când e vorba de turiști albi, căci cei negri nu prea sunt, spre deosebire însă de baștinașii de prin alte țări. Îmi aduc aminte de Thailanda, Peru sau Belize. Aborigenii nu speculează interesul turiștilor de a face fotografii împreună. Aceștia pur și simplu nu sunt dispuși la asemenea contracte, iar dacă se întâmplă să o facă, fiți siguri că nu va cere ceva în schimb. De obicei e vorba de bani. Pe o stradă centrală, între mol, zona comercială și Mitchell, se scrie m i t c h -E -E l Strada mea observ pe o bancă și în picioare un grup de 80 aborigeni bătrâni femei copii maturi. Nu mi-am dat seama dacă era o familie sau un grup eterogen. Nu trebuie să se supere nici aborigenii, nici țiganii noștri, dar mi-au lăsat impresia că există unele asemănări în felul lor de comportament, în îmbrăcăminte ca să nu mai vorbesc de culoarea pielii. Totuși, acest grup mi-a plăcut și m-am apropiat de ei cu puțină și șiretenie, dar și cu un interes sincer de a vedea cum mă acceptă sau dacă mă resping. Bineînțeles, cum mă așteptam, și-au dat repede seama că sunt turist și nu m-am mirat prima lor reacție de respingere. Cei mai nici au fost oarecum surprinzător tocmai bărbații. Atunci m-am apropiat de o femeie cu copilul de 3-4 ani în brațe, făcându-i băiețelului gesturi prietenești, L-am luat de mână apoi în brațe în timp ce încercam să le explic că le sunt prieten și că nu vreau decât să iau cu mine într-o fotografie. Am refăcut grupul așa cum îl observasem la început și am reușit chiar să determin femeia cu copilul să ne fotografieze, eu ținând copilul în brațe. Le-am mulțumit respectuos și prietenește, le-am spus good luck pe care l-au înțeles și am plecat de lângă ei cu mulțumirea de a fi reușit să le zmulg un semn de bunăvoință. A doua zi, foarte dimineață, trebuia să mă prezin la un hotel din apropiere, pe colț. M-am alăturat celorlalți din grupul organizat pentru a pleca într-un full, se scrie F-U-L-L, -L, day, se scrie D-A-Y, tour, se scrie T-O-U-R, program compus din 5-6 activități și obiective. Am început cu teritorii Wildlife Park, unde fiecare turist și-a organizat programul după propriei preferință. Cine nu se simțea în stare să meargă numai pe jos, putea folosi trenulețul parcului gratuit. Eu am făcut echipă ad hoc cu un american. Deși cangurii nu mă prea interesau atât de mult, mi-a făcut plăcere să-i întâlnesc și aici. Ei au un perimetru special amenajat al parcului cu porți ce trebuie închise după ce a intrat. Cu un cangur m-am împrietenit atât de mult încât aproape că nu mai scăpam de el. S-a de picior și am profitat de împrejurare, făcându-i o poză chiar în această poziție. Cel mai mult timp ne-am pierdut la aviaries, să scrie A-V-I-A-R-I-E-S. Spații deschise sau îngrădite în care evoluează, așa cum o facă mediul natural de viață, 10 de specii de păsări, între care papagalii și cucabura. Se scrie K-O-O-K-A-B-U-R-R-A. -R -R Para atrage cel mai mult pe vizitatori. Apoi acvariul, reptilele și animalele nocturne. Acestea, din urmă, datorită comportamentului lor invers față de cele diurne, nu ar fi observate pe timp de zi deoarece stau ascunse. Dorm și turiștii nu pot conta pe ele, de aceea li s-au amenajat căsuțe speciale, iburcul cușuri vizuini, toate cu iluminație minimă, asemănătoare cu cea oferită de lună, de exemplu. Totuși turiștii întâmpină ei înșiși dificultăți în a le repera tocmai datorită întunericului. Parcul natural al teritoriului de nord încapsulează cea mai mare parte a faunei și florei sălbatice a teritoriului, și a fost creat în anul 1989 tocmai pentru a servi atât turismul cât și cercetarea științifică. Parcul este situat la o distanță de 60 km sud de Darwin, cu o suprafață de 400 hectare. Excelenta organizare și amenajare, valoarea în sine a habitatelor create, modul de funcționare a tuturor componentelor, probabil și opinia turiștilor, au contribuit ca în acest puțin timp parcul să fie recompensat cu mai multe premii și diplome. Parcul este așadar altceva și mult mai mult decât o simplă grădină zoologică. De fapt, în Australia nici nu prea există grădini zoologice ca atare, așa cum se pot vizita marile capitale sau în alte orașe ale lumii, inclusiv în București. Am vizitat una singură și aceea în Sydney, Tarango. Se scrie T-A-R-A-N-G-O, zoo. Se scrie Z-O-O. -O. Teritorii Wildlife Park este, desigur, și un fel de grădină zoologică în măsura în care unele animale se pot vizita în condiții de securitate, atât pentru acestea cât și pentru oameni, sau pentru că animalele sunt supuse unui regim alimentar mai adecvat. Aici însă preponderent este caracterul educativ în privința mediului, iar o bună parte din preocupări sunt de natură științifică. Caracterul educativ și turistic totodată se evidențiază cu pregnanță printr-un fapt extrem de interesant și real. Circa 80% dintre animalele ce trăiesc în teritoriul de nord sunt nocturne. or precum se știe, turiștii nu-și facă astfel de programe, așa încât ei nu au posibilitatea să vadă aceste animale la lucru decât într-o foarte mică măsură și prin multă șansă sau din pură întâmplare. Tocmai acestei nevoi răspunde camera nocturnă amenajată în centrul parcului. Activitatea de cercetare are în vedere în primul rând animalele rare sau amenințate cu dispariția. Prin cunoașterea exactă continuă și la timp a felului lor de viață, hrană, mulțire, relațiile dintre specii și indivizi, viața de familie, obiceiurile, modul de apărare, etc., se evită pierderea unor specii. În parc se desfășoară și o activitate pe care am putea o numi caritativă, deoarece unii angajați se ocupă direct și tot timpul de copii orfani, adică de puii diferitelor specii care au rămas fără părinți. Programul normal de lucru al angajaților se termină la ora 16.30, dar cei care au în îngrijire astfel de animale lucrează non-stop. Se întâmplă ca un singur angajat să aibă în grijă până la șase animale. Nu cred că mai este nevoie de vreun comentariu în această chestiune. Pur și simplu înseamnă devotament față de natură, preocupare serioasă și dragoste de animale, înțelegerea rolului și importanței faunei în ecosistemul respectiv. O altă secțiune a parcului este dedicată păsărilor de pradă, diferite specii de vulturi sunt ținute și îngrijite, alături de alte specii tot de pradă, însă specifice doar teritoriului de nord. Acestea pot fi văzute numai la ora 10 dimineața și la 3 după amiaza. În restul timpului ele urmează programe speciale de antrenament, pentru ca într-o bună zi să poată reveni în mediul lor absolut natural, fără a se mai întoarce vreodată în parc. Deși parcul reprezintă întreaga lume animală a teritoriului, la scară redusă, într-o secțiune a lui, mi-am putut aduce aminte de Europa și chiar de America. Am putut admira câțiva bizoni, cerbi, porci, mistreți, animale nespecifice Australiei, cărora oamenii le spun aici, Foreign, se scrie F-O-R-E-I-G-N, Invaders, se scrie i n V-A-D-E-R-S Adică animalele care au invadat Australia venind de pe alte continente. Totuși, câinele dingo m-a atras cel mai mult. Erau trei exemplare, din specia red, se scrie R-E-D, dingo. cu a roșcat cărămizie. Nu mi s-a părut că s-au sinchisit de prezența noastră. Continuam să fiu cu americanul. Când se tolăneau pe iarbă, când se apropiau de gardul despărțitor, numai înalt de un metru, când se ascundeau prin tufișuri sau dispăreau din raza privirii noastre. Deși aveau spațiu suficient în care să se miște și să se joace, nu mi s-au părut prea fericiți. Nu știu dacă erau supărați pe noi, care îi admiram și le făceam poze, dar citeam parcă în ochii și mișcările lor o nemulțumire, o neliniște, ceva ce arăta că nu sunt în apele lor. Această imagine m-a urmărit multă vreme, mai ales că am putut face imediat o comparație cu pensionarii din ferma de crocodili. Desigur, crocodilii nici ei nu-mi erau animale necunoscute. Îmi amintesc de ferma de crocodili de la Sun City, lângă Pretoria, capitala Republicii Africa de Sud. Este adevărat că acolo nu erau atât de mulți ca aici. În schimb, am văzut cei mai mari și mai bătrâni crocodili. Erau pescuiți în Okavango. Se scrie O-K-A-W-A-N-G-O-Delta din Botswana, unii atingând 5 metri. La ferma din parcul australian am văzut atât de mulți crocodili, circa 900, încât atunci când am mai avut prilejul de a-i admira și în alte parcuri preferam să fac altceva. Aici crocodilii erau împărțiți pe categorii de vârstă, deci și de mărime, fiecare grupă era însă stăpână pe un heleșteu corespunzător numărului și dimensiunilor. Doar în câteva iazuri mici bălți am văzut câte unul sau doi, cei mai mari din toată ferma. În rest erau îngrămădiți, poate, și peste o sută de crocodili la un loc, de un sfert de metru lungime, de o jumătate de metru și de unu-doi metri. Mă plimbam singur pe lângă gardurile împrejmuitoare și vă spun drept, nu-mi prea venea bine când vedeam cum se târăsc unii peste alții. Cum dorm, unii pe burta altora, așteptam totuși momentul când unul sau mai mulți se aruncau în apă. Nu știu dacă s fi întâmplat și al cuiva, dar vă spun, eu am avut norocul de a asista la un spectacol de câteva secunde pe care și l-ar dori orice turist. Fără să-i tulbur cu ceva, când m-am apropiat de unul din Heleștee, toți cei circa 50-80 de crocodili s-au aruncat în apă ca la comandă. Apoi o ieși la soare unul câte unul, rându poziția inițială, dar cu schimbarea locurilor dinainte. Dar cea mai spectaculoasă întâmplare cu crocodil, am trăit-o în apropiere de Adelaide River, este vorba de crocodili acrobați. Jumping se scrie G-U-M-P-I-N-G, crocodiles se scrie C-R-O-C-O-D-I-L-E-S despre care am scris într-un alt capitol. La înapoierea spre Darwin am mai avut două experiențe. Fog se scrie F-O-G-G, -G, Dem se scrie D-A-M, Nature se scrie N-A-T-U-R-E, Reserve se scrie R-E-S-E-R-V-E. -E este o zonă wetland. Ceva asemănător cu anumite peisaje din delta Dunării, cu deosebirea că aici am văzut și câteva exemplare de wallaby. Un fel de canguri mai mici. Se scrie W-A-L-L-A-B-Y. Pentru a cuprinde o panoramă cât mai largă am urcat pe o platformă din lemn la înălțimea de circa 10 metri. Peisajul este format dintr-o vegetație variată și viguroasă, dar nu are ceva extraordinar și spectaculos. În schimb, sufletul și psihicul au foarte mult de câștigat, căci ce este mai reconfortant și odihnitor decât să lași privirea să cuprindă o imensitate verde cu plante pe care nu le poți vedea în alte locuri de pe pământ. Ca și în alte locuri, mi-am amintit de acasă și pentru câteva minute m-am transportat în foișorul de la Crișan, de unde, în urmă cu câțiva ani, trăisem clipe asemănătoare în fața unui peisaj la fel de robust, format însă din altă vegetație. Dacă tot am făcut această trimitere acasă, amintesc cititorilor care încă nu știu că Delta Dunării este de aproape 10 ani, 1991, înscrisă ca bun natural pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO, ca rezervație cu valoare universală excepțională, din păcate, singura de acest fel din țara noastră. Delta noastră se bucură de un regim special de protecție și amenajare. Foișorul de la Crișan, de care am amintit, este unul din multele semne că delta Dunării poate primi turiști și altfel decât prin pătrundere agresivă și dăunătoare în mijlocul naturii. Am încheiat paranteza, dar nu și comentariile pe care vi le las dumneavoastră. Rălând firul acelui excepțional program de o full day, mai amintez numai de vizita făcută, ultimul punct din program, la window, se scrie w-i-n-d-o-w, on, se scrie o-n, z-wetlands, se scrie w-e-t-l-a-n-d-s. Fereastra spre pământurile umede, ceea ce am mai povestit mai înainte, se potrivește foarte bine și cu această experiență, cu două deosebiri. Înălțimea de la care priveam peisajul era mult mai mare, circa 100 de metri, iar pe colina respectivă funcționează nu o simplă platformă de belvedere, ci un centru informativ-educativ, în câteva privințe, chiar științific-documentar, în care poți învăța multe lucruri despre specificul terenurilor umede, cu tot ceea ce înseamnă acestea ca vegetație și viața animală, clima și interrereația dintre om și mediu. După aceste secvențe selectate dintr-un program realizat pe compropriu în zilele de sâmbătă și duminică, a sosit și vremea de a solicita sprijinul organismelor pentru care aveam recomandările scrise primite de la centru. Prima dată am ajuns la Departamentul pentru Turism, unde am fost primit de coordonatorul programelor de documentare a Doamna Paula Kay, m-a tratat cu interes și disponibilitate, arătându-se descumpănită de optimismul meu nedisimulat și de programul mai mult decât ambițios pe care îl aveam în Australia. Chiar și faptul că ajunsesem la Darwin i-a făcut plăcere și m-a sprijinit cu tot ceea ce a depins de ea. Mi-a oferit un program în Parcul Național Litchfield dar nu am mai putut valorifica oferta. Diapozitivele primite trebuia, potrivit regulii locale, să le trimit returi după ce le voi fi utilizat. N-am vrut să mă complic și m-am mulțumit cu documentația scrisă oferită. Cât despre un program la Kakadu National Park, am convenit să așteptăm rezultatul discuției cu domnul Julian Berry de la departamentul de profil, fiindcă speram într-un sprijin direct și substanțial. Din păcate, sunt nevoi să spun că a fost singurul oficial care nu m-a tratat potrivit așteptărilor, spre deosebire de șeful lui din Canberra, care mi-a arătat să o simpatie și o disponibilitate peste așteptări. Am plecat puțin mâhnit de la domnul. Berry, dar mi-am revenit când am reîntâlnit-o pe doamna Pola de la turism. Mi-a făcut favoarea de a da un telefon la Perth, unde am comunicat data și ora exactă a sosirii, era chiar în ziua de Crăciun, pe 25 decembrie, și urma ca familia Marinescu să mă aștepte la autogară la ora 16.30. Episodul care urmează nu respectă evoluția cronologică a programului meu, dar îl prezint aici, fiindcă vreau să păstrez ordinea tematică a cărții. Ne aflam în teritoriul de nord pentru a doua oară. Îmi terminasem practic programul în Australia de Sud și nu am rezistat tentației de a avea și experiența Outback-ului, chiar în inima acestuia, zona uluru Kata juta și Alice Springs. După o călătorie de 56 de ore și alta de 36 de ore de la Perth la Adelaide, nu mai aveam cum să mă sperie un traseu de numai 1500 de kilometri pe care l-am parcurs în circa 20 de ore. Am plecat seara într-o zi de joi. Mi se pare și am ajuns direct la Uluru a doua zi pe la prânz. Primul punct câștigat a fost că autocarul m-a lăsat direct unde aveam nevoie, la Uluru, fără a mai fi nevoit să ating orașul Alice Springs. De unde credeam eu urma să mă îmbarc într-un alt autocar? Ar fi însemnat timp și bani în plus, ceea ce mi-ar fi limitat posibilitățile de vizitare a celui mai important parc național din centrul deșertic. Nu știu de ce, dar la Uluru mi s-a părut că sunt puțin amețit și dezorientat, stare în care nu mai fusese până atunci. În schimb, primul contact cu stațiunea turistică mi-a lăsat cea mai bună impresie. Imaginați-vă un peisaj format numai din nisip și deșert, pe care cresc foarte puține plante, tufișuri, copaci răzleți cu apă măsurată și cu foarte puține așezări umane și acelea aparținând aborigenilor. Ei bine... Într-un asemenea cadru natural, neprielnic, ostil, în care nici valențele turistice nu abundă, australienii au construit o stațiune turistică model. Pavilioane cochete, minione, dar având tot confortul, adăpostesc toate activitățile pe care le presupune o stațiune turistică. Hoteluri gen vilă cu 1 două etaje, într-o arhitectură rotundă cu un finisaj exterior, cum n-am mai văzut cu peluze de iarbă mai frumos îngrijite decât parcurile londoneze, părculețe și arbuști decorativi și multe, multe flori. Pavilionul central în care funcționează și centrul de informare turistică este acoperit cu o imensă prelată albă care mi-a amintit de complexul olimpic din München. Am vizitat câteva camere ale acestor microhoteluri și am rămas uimit de eleganța și confortul ce au putut fi asigurate în acele condiții. Aceste impresii au fost culese pe parcurs în cele câteva zile cât am rămas acolo. Cum era normal, prima dată am contactat centrul turistic pentru a stabili la ce mă puteam aștepta în zilele următoare. Sosirea mea fusese anunțată pentru o altă perioadă, cam cu o săptămână mai devreme, dar fiind că la Perth am rămas mai mult decât îmi planificasem inițial, întregul program ulterior a fost decalat. Din această cauză, am fost nevoit să înghit reproșul făcut de fetele de acolo. Mai rău a fost că în acea perioadă se aștepta sosirea primului ministru al Australiei și vă dați seama că numai eu le lipseam din preocupări. Șansele de a obține sprijin imediat se subția sără și eram pregătit pentru un eșec. Abia când le-am amintit de domnul Brian, Prince, responsabilul cu întreg parc, Inclusiv cu stațiunea Uluru, fetele au devenit mai cooperante și m-au îndrumat către Outback Pioneer Lodge. Se scrie L-O-D-G-E, hotelul meu preferat, tot un Backpackers, situat la mai puțin de un kilometru de centrul stațiunii, la care se ajungea foarte simplu urmând niște alei cu nisip roșcat. La centrul cultural aborigen am avut doi ghizi unul australian normal, alb, și unul aborigen. Australianul ne explica lucrurile generale de organizare a centrului când a fost vorba de semnificațiile diferitelor picturi și mozaicuri executate exclusiv de aborigeni care aveau tematica lui Dreamtime. Se scrie D-R-E-A-M-T-I-M-E, epoca de început a aborigenilor, era solicitat ghidul aborigen. M-a surprins că niciunul dintre ghizi nu știa decât câteva cuvinte din limba celuilalt, dar toată lumea înțelegea ceea ce era esențial. Aborigenii din acea zonă se împartă mai multe triburi cu dialecte diferite. Uluru este o stâncă monolit de 2,5 pe 1,5 km, înaltă de 348 de metri și ea constituie pentru aborigeni un loc sacru în întregul ei, dar istoria strămoșilor îndepărtați a rămas scrisă numai în anumite zone, pe unii pereți, în caverne și lacuri. Toate acestea nu pot fi atinse de nimeni și cei mai mulți turiști respectă chiar și interdicția pusă de aborigeni de a escalada stânca. Sunt unii turiști mai curajoși, dar și mai puțin respectuoși, care bravează urcând pe stâncă, în ciuda avertizmentelor privind riscurile pe care și le asumă, de altfel au existat și situații tragice în care s-au înregistrat accidente mortale. Veți spune probabil că e o naivitate să crezi că o stâncă înaltă de numai 350 de metri poate crea probleme la escaladare. Lucrurile nu stau deloc așa, fiindcă pereții sunt aproape verticali, iar suprafața e mai multe porțiuni perfect netedă, deci există pericolul alunecării chiar și pe coama ceva mai accesibilă. În plus... Necunoașterea stâncii în intimitatea ei, de fapt nici aborigenii nu o cunosc, îi pot pune în situație dificilă chiar și pe cei mai experimentați sau abil cățărători. Spre deosebire de Cata Juta, despre care am scris în altă parte, în care se poate pătrunde urmând un traseu limitat prestabilit și însoțit numai de ghizi autorizați, pe Uluru nu există practic niciun traseu oficial, nici vorbă de marcaj. Aceste restricții au explicația în ceea ce spuneam mai sus, anume semnificația cu totul specială pe care o au cei doi munți pentru aborigeni. E o semnificație transcendental religioasă mitică și culturală totodată. Între timp, domnul Brian a fost informat asupra prezenței mele în zonă și a pornit pe urmele mele. M-a găsit la acest centru cultural aborigen, dar a fost nostim că i-au trebuit zece minute pentru a mă depista cu ajutorul ghidului, care nu știa prea multe despre mine. La un moment dat îmi aud pronunțat numele alăturat numelui țării mele. Atunci am tresărit și m-am îndreptat spre ghid. Lângă acesta stătea un tip îmbrăcat într-o uniformă asemănătoare cu apădurarilor noștri. Era domnul Brian în persoană, din câte aveam să constat. A făcut mult pentru documentarea mea. El mi-a spus că luni dimineață ne vom întâlni pentru a-mi oferi la rândul lui o documentare specifică. M-a prezentat directorului cu presa, care mi-a oferit un bogat material documentar, pe care, din păcate, nu l-am putut valorifica decât parțial în carte. În legătură cu posibilitatea de a face fotografii și a folosi camera de lua vederi, am aflat că se pot obține asemenea aprobări, dar solicitarea trebuie făcută cu o lună înainte. În mod excepțional, am primit asigurarea că voi primi chiar a doua zi acest permis, numai că eu nu eram pregătit. Nici tehnic, nici caprice, pere să desfășor activități de cameraman. M-am mulțumit cu aparatul foto, care m-a ajutat totuși o câteva imagini introduse în capitolul cu ilustrații. Am încheiat programul acelei zile cu fascinantul spectacol oferit de asfințitul soarelui care își proiecta ultimile raze pe colosul de stâncă, transformându-i culoarea gălbuie într-un căremiziu aprins. prins. Duminică am avut un program plin. După vizitarea stâncilor din Cata, Juta, la hotel mă aștepta o altă știre. La ora 15 venea să mă ia una din fetele de la centrul de presă. În cadrul complexului de vile și căsuțe în care locuiam, funcționa spre bucuria mea o piscină, iar timpul rămas la dispoziție până la întâlnirea stabilită l-am folosit în notând. Aminteam mai înainte de confortul camerelor din hotelurile vile. Programul propus de colega de la presă mi-a permis familiarizarea cu stațiunea, cel mai important câștig al acestei experiențe. A constat în inspirația de a o ruga pe însoțitoare să încerce obține un zbor de agrement cu elicopterul. Mă gândeam că numai așa îmi voi putea da seama de ceea ce înseamnă stâncile pe care le văzusem fie de la distanță, uluru, fie pe un mic traseu din interior. Cata Juta. Mi-am amintit de reușita nesperată de la Cacadu și mi s-a părut că nu greșesc încercând și aici marea cu degetul. Dacă ne gândim la generozitatea australienilor în general și mai ales la felul în care au reacționat la solicitările de sprijin, speranțele mele păreau îndreptățite. Stabilisem că voi primi răspuns la recepție în jumătate de oră și răspunsul a fost favorabil. La ora 16.30, urmând, am mă prezenta în fața hotelului de unde voi fi luat de un microbus pentru a mă duce la aeroport. Aici mi s-a confirmat informația că, în acele zile, primul ministru al Australiei se afla în vizită în zonă. Pilotul elicopterului mi-a arătat avionul cu care sosise, atunci fiind în pregătire pentru decolare. În elicopter erau trei pasageri, eu și o pereche tânără din Japonia. Ei comandaseră acest zbor plătind aproape 300 de dolari, iar lângă pilot se afla o femeie din turismul local. Am primit instrucțiunile minime de comportament și găștile pentru a putea comunica în condiții normale cu pilotul. Helicopterul face un zgomot asurzitor, nu numai în afară, ci și în interior. Din păcate, vremea nu ne-a ajutat, era o negură deasă, fenomen mai puțin obișnuit în acele locuri. Pilotul avea o mare preferință pentru uluru, stânca singulară, Făcându-i în conjurul de mai multe ori, așa am putut admira în întreaga ei panoramă forma alungită a stâncii, unele rupturi și hornuri, pereții abrupti pe care se puteau observa urmele lăsate de căderile de apă, firave cascade ce se opresc în cele câteva lacuri de la baza stâncii. Apoi n am mutat deasupra munților Olga pe care i-am întrezărit cu greu prima dată, iar anumite spărturi de nor ne-au permis să avem o panoramă mai largă a întregului ansamblu. Totul a durat o jumătate de oră, dar la cele imagini de la înălțime mă urmăresc și astăzi. Acum pot spune că, fără acest zbor, impresiile mele asupra centrului deșertic ar fi rămas incomplete, căci de la înălțime am cuprins o suprafață întinsă de culoare cărămiziu roșietică, pe care erau presărate nu numai stâncile, ci și stațiunea turistică, iar undeva, dincolo de Uluru, o comunitate de aborigeni pe care altfel nici n-aș fi observat-o. Luni dimineața, așa cum ne înțelesem la scurta întrevedere de sâmbătă, m-am reîntâlnit cu domnul Brian. Nu știam ce are de gând să-mi ofere, în schimb eu îi pregătisem un ulcior miniatură produs de artizanat pe care reușisem să-l păstrez intact în rucsac, pe întregul traseu. Domnul Brian mi-a spus că E, în această muncă de chief, se scrie C-H-I-E-F, ranger, se scrie R-A-N-G-E-R, adică șeful întregului parc național Uluru-Kata-Juta, care include și o mare suprafață de deșert cu tot ce se află pe ea, comunități de aborigen, faună, vegetație, etc., el m-a introdus în unele zone ale stâncii Uluru în care turiștii obișnuiți nu au acces. Ne-am oprit lângă locurile sacre ale aborigenilor. Nu întreaga stâncă acest caracter. Mi-a explicat câteva legende legate de cele două lacuri cu apă cristalină formate din apa ce curge în firișoare de pe stâncă. Apoi am făcut o vizită de lucru la biroul lui din apropiere. Pe o hartă aflată la intrarea în complexul de birouri și laboratoare mi-a explicat mai pendelete regulile și restricțiile în desfășurarea activității turistice din zona Uluru, dar și preocupările de cercetare și protecție pentru întreg parcul de care răspunde. Parcul are o suprafață de 1325 km, cam un sfert dintr-un județ mare de la noi și măsoare 72 de kilometri de la est la vest și numai 16,5 kilometri nord-sud. Cata-Tjuta, și Uluru sunt componentele esențiale cele mai valoroase din întregul parc, în ciuda dimensiunilor lor reduse. Primul are o suprafață de 35 kilometri pătrați, Circumferința de 22 km, iar înălțimea maximă de 546 m, 1069 m față de nivelul mării. Uluru este încă și mai mic, având o suprafață de 3,33 km circumferința de 9,4 km, iar înălțimea maximă de 348 de m, mult mai mică decât a celor mai înalte construcții de pe Terra, Înălțimea socotită de la nivelul mării este însă de 862,5 metri. Uluru Cata, Juta, National Park, a fost înscris pe lista UNESCO a Patrimoniului Mondial, fiind socotit de valoare universală excepțională. Ca și în alte zone asemănătoare ale Australiei, și aici turismul se îmbină perfect cu protecția. Am selectat pentru cititori, Alte câteva date și caracteristici referitoare la parcul în sine, la stațiunea turistică Iulara sau Uluru, Iulara se scrie Y-U-L-A-R-A -A. și la evoluția turismului în acest magic și fascinat Red Center. În întregul parc, în ciuda peisajului sărac în vegetație, dezolant prin dominația deșertului și ostil unei flore și unei faune bogate, Cresc și trăiesc un număr incredibil de mare de plante și animale, 566 specii de animale, 24 specii mamifere endemice, specifice numai zonei, 161 specii de păsări, 72 specii de reptile. Câteva specii de animale au fost introduse și adaptate, șoareci, vulpi, șoareci de casă, cămila, câinele. Deși, în general, apa este puțină, anual se extract din câmpii cu dune acvifere 500.000 de, de metri cubi de apă. Media precipitațiilor este de 200-250 mm anual. Media de evaporare a apei este de 2800 mm anual. Temperatura medie variază între minimum 22,2 grade Celsius și maximum 36,6 grade Celsius în luna ianuarie, în plină vară, și între 4,5 grade Celsius și 19,3 grade Celsius în iulie, iarna. Centrul Cultural Aborigen a fost deschis în octombrie 1995, dar a fost deja apreciat de turiștii străini ca unul dintre cele mai sugestive complexe și bine amenajate centre de acest fel din Australia. Parcul este administrat în comun de comunitatea de aborigeni Anangu, se scrie A-N-A-N-G-U, și de organismele specializate ale stațiunii. Primul european și aproape sigur primul om care a escaladat stânca Uluru a fost englezul W.CHR.GOS, se scrie G-O-S-S-E. El a reușit performanța în 1873 după ce a călătorit pe cămile afgane timp de trei luni de la Alice Springs, circa 450 de kilometri. El a dat și numele englezesc al stâncii, Ayers, se scrie A-Y-E-R-S, rock, după Lordul Henry, se scrie H-E-N-R-Y, Ayers secretar șef în guvernul britanic, numit ulterior prim-ministru al statului Australia de Sud. După un alt explorator, Ernst, se scrie E-R-N-E-S-T, Giles, se scrie G-I-L-E-S, ar fi reușit să se apropie și să escaladeze stânca atunci când a observat-o cu un an înainte, probabil că Uluru s-ar fi numit altfel decât Ayers Rock. Eșecul acestuia a fost atenuat de reușita legată de katajuta pe care a reperat-o în anul 1872, numind stânca grupul de stânci The Olgas, se scrie O L G A S, după numele reginei de Württemberg, se scrie W U umlaut R T E M B E R G. Numele aborigen Cata este în concordanță cu realitatea, întrucât înseamnă multe capete. În anul 1930, un ziarist a reușit să aterizeze cu un aeroplan lângă Ayers Rock. Astăzi, aeroportul Iulara, situat la șapte kilometri de stațiune, primește zeci de aeronave zilnic, aducând aici mii de turiști din Australia și din toate continentele. Uluru Cata Juta National Park a fost creat în anul 1985 prin delimitarea unei suprafețe de 1325 km2. Firește, inclusiv și în primul rând, cele două formațiuni stâncoase. Din cei 45.000 de km2 ce formau Petermann, se scrie p e t e r m a n n Aboriginal, Reserves. Turismul a apărut însă în zonă la începutul anilor 50, când un locuitor al orășelului, Alice Springs, a condus primele tururi ale stâncii Uluru, înființând o bază turistică improvizată și rudimentară. În anul 1958 au fost înregistrați oficial primii 2296 turiști temerari. Aceștia călătoreau 12 ore de la... Alice Springs, în condiții de noroi și praf pe drumuri total inadecvate. În anii 60, turismul s-a intensificat simțitor, ajucând să fie înregistrați 23.000 de turiști în anul 1968. Începând cu anul 1983, stațiunea turistică a cunoscut adevărata ei dezvoltare, fiind construite și amenajate elegantele hoteluri și vile care au primit frumoase nume precum Desert Gardens Hotel, Emu walk se scrie W-A-L-K, Apartments, se scrie A-P-P-A-R-T-A-M-E-N-T-S. Outback Pioneer Lodge, Backpackers, la care am stat și eu. For, se scrie F-O-U-R, Seasons, Hotel și altele. În acest timp aeroportul a fost extins și modernizat, iar șoseaua de la Alice Springs a fost asfaltată având același standard de calitate ca și Marea, Stuart Highway, care leagă Darwin de Adelaide pe o lungime de 2800 de kilometri. Vorbeam mai înainte de interdicția de a escalada stânca Uluru. Acum sunt nevoi să revin pentru a atenua interpretarea prea riguroasă și tranșantă avansată. În anul 1992, o analiză a situației și numărului vizitatorilor stâncii a arătat că numai puțin de 70% dintre ei se cățăraseră pe stâncă. Aceasta se explică prin lipsa de informare asupra semnificației stâncii și prin slăbiciunea aborigenilor în promovarea solicitării de reducere a numărului celor care o escaladează. Se pare că până la urmă s-a ajuns la un compromis în sensul că acțiunile de conștientizare și de informarea turiștilor, au fost acceptate și urmate de mai mulți turiști, paralel cu creșterea gradului de informare asupra locului excepțional ocupat de Uluru în filozofia și cultura aborigenilor de Asi. Prin combinarea acestor două laturi a rezultat scăderea permanentă a numărului celor care vin de aici pentru a escalada stânca și atâta tot. Între timp, turismul australian a evoluat de o manieră spectaculoasă și eficientă, iar Red Center a devenit o destinație tot mai căutată, tocmai datorită nenumăratelor și originalelor posibilități de petrecere a timpului de vacanță și de cunoaștere sub variate forme a peisajelor naturale și a valorilor culturale existente. Iată ce programe turistice li se asigură vizitatorilor, în afară de principala atracție care rămâne Uluru. Turul organizat în grupuri și însoții de ghid al traseului Valley of the Wind, se scrie WIND, Valea Vânturilor. Din munții Olga, centrul cultural aborigen, observarea răsăritului și apusului de soare pe Uluru, cină sub cerul liber, excursile de la Kings Canyon și la muntele Connor, se scrie C-O-N-N-E-R plimbare pe cămile la răsărit sau apus de soare, zboruri de agrement cu avionul sau elicopterul, turul pe motocicletă sau simpla petrecere a unei zile în deșert, având piscină la dispoziție. Se confirmă în acest fel preocuparea australienilor pentru diversificarea produselor turistice, originalitatea programelor în funcție de cadrul natural și cultural, în care se desfășoară activitatea turistică și permanenta binare a celor două laturi esențiale ale turismului australian. Accesibilitatea tuturor la valor și protejarea lor. Repet ceea ce am mai spus pe parcursul acestei cărți și anume că Australia nu are de arătat numii nici istorie prea multă cu tot ce presupune, nici cultură în sensul clasic, monumente, temple, ruine, vechi de milenii sau chiar numai secole... Dar turismul practica peste tot valorifică la un înalt nivel de servicii și confort orice fenomen natural sau valoare culturală. Uluru-Cata-Juta este, din acest punct de vedere, cel mai concludent exemplu, cu atât mai mult cu cât zona nu e prea bogată în asemenea valori și atracții. Brian m-a întrebat când plec cu ce mijloc de transport și unde vreau să mă lase cu mașina. Rucsacul era pregătit. La hotel aranjasem tot așa încât n-aveam nevoie decât de 50 minute pentru a-mi pregăti îmbarcarea în autocarul de Alice Springs. Trebuia să fiu în fața hotelului la ora 12:30. Aveam timp de să ne întoarcem de la Uluru în stațiune pe un alt drum. Acest traseu a completat turul stâncii și mai mult decât atât m-a introdus și într-o zonă în care prezența turiștilor e absolut interzisă. Am trecut prin comunitatea de aborigeni Circa 10-20 case gen vilă, cu grădin și livezi, multă vegetație și, bineînțeles, liniște absolută. Așezarea aborigenilor se întindea pe mâna stângă, iar pe dreapta erau locuințele responsabililor cu turismul. Protecția și baza aborigenilor. Brian mi-a arătat chiar casa în care locuiește, atrăgându-mi atenția și asupra celorlalte, pentru a se că nu e nicio deosebire între ele. Deși Alice Springs e un oraș cu 27.000 de, de locuitori, nu-mi intrase, fiindcă nu în programul meu. Uluru Cata Juta era singurul punct pentru care ajunsesem în Red Center. Am fost purtat de împrejurări să ajung acolo. Drumul de întoarcere la Adelaide nu mai era direct de la Uluru, ci numai de la Alice Springs. Acest lucru m-a încurcat puțin și la bani și la timp, căci a trebuit să rămân o noapte la un alt backpacker. Iar plecarea era fixată pentru a doua zi, la ora 10. Așa se explică faptul că am văzut orașul foarte puțin dimineața, înainte de plecare, când am făcut un tur al zonei centrale. Doar două impresii evoc aici. Mai întâi, orașul este situat într-un peisaj fermecător, înconjurat de munți încoși. Mi-am amintit puțin de Amasia, din centrul Turciei. Apoi mi-am dat seama că în deșertul roșu trăiesc foarte mulți aborigeni, orașul fiind invadat de aceștia. În parcul Kakadu. Vă dați seama ce mare bucurie a fost pe capul meu când am întrezărit șanse reale de a vedea acest celebru parc, situat în nordul extrem al Australiei. Pentru a ajunge la Darwin, am bătut peste 3000 de kilometri Călătorind cu autocarul timp de 41 de ore, traversând o zonă semideșertică și cu vegetație sumară, cu temperaturi de 45-50 de grade Celsius. Parcul Cacadu nu se poate vizita decât în două modalități. Ori ai mașină personală, ori te înscrii într-un program organizat de o agenție turistică. Dar știin că poate fi văzut și din avion contra sumei de... 70 de dolari sua l-am rugat pe șoferul ghid să încerce obținerea în mod excepțional pentru mine a favorii unui sightseeing flight, adică unui zbor de agrement de o oră deasupra acestuia. Era vorba, desigur, de unul complementării, căci nu puteam permite luxul de a plăti acea sumă. Spre marea mea satisfacție, dar și surprinzător a reușit, la masa de prânz, înainte de experiența extraordinară a croazierei pe Yellow Water, ghidul îmi spune Vă voi transporta la aeroportul improvizat din apropiere și după o oră vă voi recupera de la aeroportul orașului Jubiru." Se scrie J-U-B-I-R-U, un fel de capitală a parcului. M-am îmbarcat alături de alți patru turiști, ocupându-ne cu toții locurile repartizate de pilot." Era un avion mic de șapte locuri care zbura cu circa 150 de kilometri la oră la o altitudine de câteva sute de metri. Vă spun drept, nu mi era deloc la îndemână în această caricatură de aeroplan după ce călătorisem cu hardugie extrem de sigură și confortabilă, Boeing 747-400, cale de 20.000 de kilometri. Dar mi-am atins scopul. Am admirat ca-n în întinderea pădurii virgine de eucalipt, puținele lacuri și râuri care o străbat, pereții abrupti ai unor stânci, crenelate, drumurile de pământ roșu sau de nisip pe care se circulă numai cu automobile patru or patru, foarte bine și special utilate. Momentul culminant al întregului zbor, l a constituit rotirea de câteva ori deasupra celor două cascade Twin, se scrie t w false, se scrie F-A-L-L-S și GIM, se scrie J i m GIM, FALS, căder spectaculoase de apă de la 200 de metri înălțime. Cascadele sunt situate în zona de sud a parcului, ceea ce le face foarte greu accesibile turiștilor de rând. Ciudat mi s-a părut faptul că am observat și puține industrie în această rezervație, alminter foarte riguros protejată, în mod sigur însă era o industrie ecologică. Totuși, din avion nu poți admira în voie și dinăuntru splendidele și ciudatele formațiuni stâncoase și mai ales nu poți vedea arta rupestră realizată pe unele stângi și pe unii pereți de munte ce sta ascunsă privirii de sus. Cu atât mai puțin ai șansa să te întâlnești și să discuți cu aborigenii, să le vezi amenajările gospodărești sau să le înțelegi felul de viață. Tot așa cum, de la înălțimea avionului, nu poți să te desfăți cu natura imediată ce ți se desfășoară în fața ochilor, mai cu seamă în zonele foarte concentrate în floră și faună. Un asemenea loc, realmente mirific, este Yellow Water, un lac tulbure de culoare galbenă măloasă din cauza revărsărilor de apă în urma ploilor abundente, fenomen ce se petrecuse chiar cu câteva zile înainte de a ajunge eu acolo. Acum apele se retrăseseră parțial și vegetația, ca și fauna, revenise la normal. Dintr-o embarcațiune ciudată ca formă, dreptunghiulară, fără pereți, ci doar cu acoperiș, cu motor ecologic, cei 30-40 de turiști ascultau cu luarea minte explicațiile ghidului, dar ochii ne erau ațintiți tot timpul fie pe luciul lacului, fie spre vârfurile copacilor. La orizontală admiram sute de păsări de apă caracteristice rezervației și o vegetație nu foarte bogată, dar formată din specii de plante și copaci, pe care nu le mai văzusem prin alte locuri. La verticală privirile se îndreptau spre copacii înalți, cei mai mulți eucalipti din care zburau vulturi în alb-negru sau color. Întregul peisaj îmi amintea de delta noastră care, tot datorită unor trăsături de unicat natural, este înscrisă pe aceeași listă a Patrimoniului Mondial. Ca rezervație a cu valoare universală excepțională, Parcul Național CACADU a fost înscris pe lista Patrimoniului Mondial în anul 1981. Zona astfel protejată a fost extinsă în anii 1987 și 1992. Rezervația are importanță și semnificație sub raport geologic-biologic-zoologic-genetic-social-uman-estetic. Kakadu este unul dintre foarte puținele componente ale patrimoniului mondial, care răspund atât criteriilor de bun natural cât și celor de bun cultural. Una dintre cele mai semnificative trăsături ce fac din rezervație un spațiu de importanță unică pe Terra constă în continuitatea vieții umane apărute aici în urmă cu 25 de mii de ani, după unii chiar 50-60 de mii de ani. În plus, arta rupestră ce se păstrează foarte bine deși a fost realizată de primii băștinași, conferă parcului Valența de Sanctuar, Cultural-religios În contextul evoluției relațiilor dintre om și natură, ca și al dezvoltării societății australiene în ansamblu, parcul Kakadu prezintă un interes special pentru aborigeni. De altfel, populația de băștinași este atrasă și implicată direct în toate activitățile de amenajare, conducere, monotorizare, valorificare, turism, desfășurate în parc sau în legătură cu el. Pe o distanță de 500 de kilometri în partea de est, parcul este delimitat strict de Arnhemland, un perimetru în care trăiesc numai populații băștinașe și unde pătrunderea oricărui străin e foarte riguros controlată. În orice caz, în Arnhemland nu se intră fără aprobarea prealabilă a autorităților locale ale aborigenilor. Bogăția și diversitatea faunistică alături de frumusețea spectaculosului și ineditul peisajului natural atrag sute de mii de turiști anual din toate colțurile lumii, în ciuda amplasamentului nepotrivit, sub aspectul distanței și climei. Aici temperaturile pot ajunge în timpul verii până la 50 de grade Celsius. Indiferent de anotimp sau de sezon, ai toate șansele să admiri multe din cele 50 de specii de mamifere, 280 specii de păsări, peste 25% din totalul speciilor australiene, 123 specii reptile, 77 specii pești de apă dulce, 10.000 specii de insecte. Unele dintre aceste specii își găsesc aici paradisul, în timp ce în alte zone ale țării ele sunt foarte rare sau în pericol de dispariție. Interesant! În parcul Kakadu nu există canguri.